Sfântul Apostol Pavel în epistola către Corinteni, unde vorbește despre dragoste, despre iubire, spune, între altele, de aș avea credință atât de multă încât să mut și munții, dacă nu am dragoste, nimica nu sunt.